amikor erre belehallgattam, akkor tudtam, hogy itt valahogy nem stimmelnek a dolgok. Most már csak az a kérdés, hogy ez a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. ti a műsor, magadnak építed. Azért van ennek egy sármia. Ebből adódó gondolatok megosztása önökkel például azért egy elég korlátozó skálán van, mert ha most gondosan elmondanám, hogy mit gondolok, hogy nem biztos, hogy aki bejön, annak be kéne jönni. Oh, Istenem. Hírek már rég nincsenek. Majd fél nyóckon lesznek. Mire az a sok hír? Megfekszik a gyomrukat. De már itt tartunk. Hihetetlen egyébként szó. Szóval. Kicsit mint az Orbán Viktor nem menne be dolgozni, ha nem lenne az ország. 6 percem volt reggel, 7 óra. Ez a kéthelyen csi nem a rádió 99.5-ön, amely nem pontosan úgy viselkedik, vagy pontosan úgy viselkedik, meg felőről is aláhúzandó, vagy a 99 öt szokott. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire felel meg annak, hogy a világról én meg a rádiózásról. De hát végül is április 6-a előtt is kísérleti műsor volt és utolsó adás, és ebben legalábbis semmilyen változás nem hozott az élet. Ma is minden műsor, kísérleti műsor és minden adás utolsó adás. Ez a műsor azt mondja egyik a címeiben, hogy benne van mindaz, amit az oznakról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala a rádió műsora utóbbi én volnék, a műsor 12 éven oligyaknak nem való termékmegjelentéseket tartalmaz és Ma a 2014 április 8-a van 2 hetes perccel múlott reggel 7 óra, kint süt a nap 9-10 fok van és ennek meg lesz a duplája is. Most kezdtek. És miután semmi sincs véletlenül, ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy igenis számtalan alkalommal lehet újrakezdeni. Nulláról soha, de újrakezdeni, amíg él az ember. Grows That gray mist conceal horizons and miss those times will shed above. No és még számosan eleget is tehetnek A Kölfei Ancsik betelefonálós része ezekben a napokban nem véletlenül erőteljesen korlátozott egy Jimmy után John Mayer vagy John Mayall és a dirty water A kettő között egy busongás akinek ez a busongás nem inge ne vegye magára csak az újságok vagy internetes felületeken az olvasói leveleknél itt is szerepel az, hogy a most felolvasandó e-mail amelyet es Kristóf írt tegnap este 7 óra után két perccel nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét jelentve a szerkesztőség az én vagyok. Tárgy, a választások margójára elkeseredés 112 évvel adi után. Nagyon el vagyok keseredve, sajnos, írja Eskristóf. Nem, nem hittem volna, hogy ennyire elleszek. Ez az érzésem, mintha végérvényesen rállt volna Magyarország, a magyar nép is, nem csak a politikusai, egymára a a pakliban lévő útra. Dézsavű, mintha már értem volna ebben a korban egy ilyen szakú világban zárva. Csak mi ők ismerjük, hogy hova vezet, de legalább nem is érdekes, hogy hova. Csak mi ők tudjuk, hogy minek, de legalább semminek. Körbe-körbe. Uram, bátyám, asztaltársaság, biztos másodvonal, leragasztott üvegek a díszvacsorán, kiszervezett negatív kampány, 200 millió háborogni, 50 millióról plakátolni, 200 milliárdokat pályáztatni szabadon, és ellátogatni szabad Györgyhöz, majd a motivumnál maradva szabad választásokról beszélni és néppártról nyilatkozni a nemzetközi sajtótájékoztatón. Megfékezték, mint a szélsőjobbat, hiszen a magyarok az euravoksoltak, mint a lejáratókat. Zárva. Mindezt persze asszisztál a 237 forint villanyszámla mínusszal megvehető nép, amely arról sem hajlandó tudni, hogy van-e nincs ormányprogram, de annyit tud, hogy Orbán és hogy Viktor és hogy erre kell szavazni. Arányosság, képviselet, parlamentarizmus, nagyvonalosság, az ellenfél tisztelete, programok versenye szóba sem kerül, nincs róla szó, nincs terítéken. Csak az a 200 millió és az az 50 millió a fontos, a többit elfelejtjük, és tényleg elfelejtjük a 3500 milliárdot, a trafikügyet, a földügyeket és majd 40 másikat. A lényeg, hogy a plakáton kimellett áll a bohóc, Orbán joviális félmosolja és a rezsicsökkentés nyila, ami ugye a bár fölfelé mutatott. Nem egyszerűen Fidesz, hanem csak a Fidesz, csak a Fradi. Nagyon csalódott vagyok a népben, nemzetben, lakosságban, társadalomban, ezekben a non-situáljenekben. Zsírosít minden füllet, avit, poros, ragacsos, állott, unalmas és sokszorosan életveszélyes, főleg az agyra. Nagymama kedvence megnyalja a szája szélét, újra megkapta a térfelet. Kedves ember olyan helyes. Fiai róla véve méretet, megint sipcsontra mennek majd. A foci kemény játék, előfordulnak benne ütközések, nem? Az elesettek egyébként is csak elesettét tesznek, ha hagyjuk. De eszünk ágában sincs. Nem legyőzni kell, hanem rommá verni. a boxkesztyűbe belefirá a penge. Kivonta, hogy boxoló ellen nem vedhető be a boxer. Nem kell közelről mutatni, és akkor nem látszik, meg kell magyarázni. Még jobb, ha épp másra figyelek. Utána majd mosolygunk és megköszönjük a győzelmet édesanyánknak. A feleségünk pulykás csüt, majd karácsonykor és készülnek majd húsvétra a lányok. A fiúkból focista lesz, a nagylányokból meg gazdag feleség. A kétkedőket 134 forintét újra a tenyerünkbe letetjük majd. Gondolkodni egyáltalán nem kell, és megvan újra a tejhatalom. És bár a sör soha nem lesz ingyen, kapnak minden nap meccset, infotémmentet a Tv2-től, Hiladó, az önkormányzattuság, meg a kormányülések meg a pályázatok, meg az EU, meg a munkahelyek, meg. az zenemfelek meg megint csak nem szükségesek. Lesz, mint volt, parlament ellenzék nélkül is. Engem mindenhol tárt karókkal várnak, lám szeretnek az emberek pedig nem bíbelődőn bonyolult érveléssel. Fejlődő piacok tribunusai tőlem tanuljatok. Néznek bennünket kultúrnépek, látják képtelességüket a haladásra, látják, hogy a számai éderkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén. Részlet Adi Endre nagyváradi naplójából 1902. január 31-én. Látják képtelességünket a haladásra, látják, hogy számai éderkölcsökkel terpeszkedünk, vetletlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor, Látják, hogy üresek és könnyük vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortjanni bizonyos ezer éves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmit tevők és mi hasznák vagyunk, nagy népek sziklavára a parlamentnek mi csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége szeretett úrivéreim? Mert magam is ős-magyar volnék, és nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki külön, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mintha itt sem lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók, írja Adi Endre a Nagyváradi Naplóban 1902. január 31-én, az e-mail szerzője szerint több mint 112 évvel ezelőtt. Mi lesz ennek a vége szeretett urivéreim? Mert magam is ős-magyar volnék, s nem hondlé zsidó, mint ahogy tíz szímeztek mindenkit, aki külön, mint ti. A vég az lesz, hogy úgy kitessék elnek bennünket innen, mintha itt sem lettünk volna. Legyünk ez egyszer számító, kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat. Vadászunk, halászunk, vejük a csöndes hazai kártyajátékot, és elmélkedhetünk abba bizonyos szép ezer éves államról. Menjünk vissza, szeretett úrivéreim! Megölít bennünket a betű, a vasút, meg az a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre. Fel a sallanggal, fringiával, szentett olvasókkal, kártyákkal, kulacsokkal, agarakkal, versenylovakkal és ősünkkel. Menjünk vissza Ázsiába! Adi Endre, 1902. január 31. Dirty Water szívem dörö.fi alajanos kukat gmail.com ez a kejfejancsi a nézés előre megy ha előre megy és hátra néz ott van mindenhol de volt Todos e dream Eredménye várható volt, bár érdegelt még egy halvány reménysugár, ami tartogatta a lelket a baloldalon ellenállva a bel és külföldi politikai jellemző figyelmeztetéseinek, immunisan a saját realitás érzékünkre. Ahogy Orbán négy éven keresztül előkészített a saját győzelmét, bár nem volt illegális, viszont végtelenül Anfer. Hogy a jobbigot tobzódni hagyta minek következtében, az megizmosodott egy tragédia kezdetével egyenlő. Ez mind folytogatóan fájdalmas, és az újabb és újabb Orbán évek előtt állva mindenki máshogy reagálta visszavonhatatlanra. Az, hogy bejött az, amit óne remény csak is a hideg realitás üvöltött, nekem úgy lett sok. Április 6-án este az eredmények tuttába, hogy spontán röviden kifolytak a könnyeim a feszültségtől. Lehetett, otthon voltam, nem vettek a kamerák, és a kutyát ése esetleg, ha érdekelte. Viszont Mesterházi reakciója, akin ott volt a világ szeme, aki válaszára bel- és külföldi népek vártak közli, hogy nem gratulál a nyertesnek, ez kiábrándító, kistűrű és nem elegáns. Az, hogy frusztrált minden magyarázat nélkül meg lehet érteni, hiszen nincs ezzel egyedül. Mégis, ha ilyen hangulatot áraszt, akkor hogyan higgyék a Magyarországon élő népek, a mindenkori potenciális választok, hogy a baloldal üzenete valójában az, hogy belevágunk és kikaparjuk nektek a gesztenyét. Azokból a baloldali szavazókból, akik tudják, hogy mit akarnak, van ideológiájuk, ez lehet, hogy fintorgást vált ki. De meg nem ingatja őket. A gondolat nélküli ide-oda szavazgatók és Orbán hívei pedig ezzel fognak rúgazni orvérzésig, ami egyszerűen kár. Meg lehetett volna előzni mind a fintorgást, mind a rugózást egy laza, senkinek nem fájó, a tényen sem változtató, rövid és fájdalommentes kis mondatocskával Gratulálunk a győztesnek! Nyilván nem lett volna sok minden a mondat mögött, egyértelmű, protokollszerű, diplomatikusan száraz odavetés lett volna, de nagyon hiányzott. Kár. Több nem. De kárnak tényleg kár. Reflexióikat várom a döröpontfialajanos e-mail címen. sem volt, hogy a választási palettáról végül kire adja a voksómat. abban a szemelnyi kétségem sem volt, hogy el kell menni szavazni. Végül az eszemre hallgattam, és nem a szívemre és támogattam a kormányváltókat, holott ebben a tömörülésben több olyan elem is van, ami ellenkezik az elveimmel. A feleségem a szívére hallgatott, és azzal szavazott, aki leginkább képviselte azt, amit gondol az országról, független attól, hogy ez hogy befolyásolja a kormányváltást. Persze nem voltak illúzióim, Sose hittem az ellenzék hangzatos kijelentéseinek, hogy a kutatások rosszul mérnek, sok a rejtőzködő, nem vállalják az emberek a véleményüket, és így tovább. Azt hiszem tény, hogy a választási rendszer egyértelműen a kormányra lesz szabva, és mindenki más jelentős ellenszélben küzdött. De akkor is valahol a lelkeményén bíztam benne, hogy ha drasztikusan nem is, de kicsit azért változik a politikai felállás. A választási műsort nem néztem végig, elég hamar elment a kedvem, és most értetlenül állok az eredmény előtt. Nem, nem is értetlen, szomorúan és megcsömörlöttem. Az emberek tényleg ezt akarták? Tényleg nem látják, hogy ebben az országban egy ember szabadönt, és névtelen szavazógépek bulogattak a szavára? Azok, akik lehetőséget kaptak egy kétharmados kormányzásra, a hatalommal a kezükben mindent a maguk képére formáltak. Köztévi, alkotmány, alaptörvény, választójogi törvény, magánynyugdíjpéztár, is még sorolhatnám. És a csökkentés, ami mindent visz. Mindent nem visz. És nem veszik észre az emberek, hogy amit megspóroltak a rezsim, azt elköltik adókra, vagy ha elmennek a boltba, az élelmiszerre költött pénz messze több, mint amit megspórolnak. De kár ezzel lamentálni nincs értelmes, közben a jobbik 20 fölé kúszik a, a surránó pályán. Húvó szavaival élve, ez az én hazám, de nem az én országom. Ma úgy jöttem be dolgozni, illetve tegnap, hogy nem akarom kinyitni az indexet, sem más hírportált, nem akarom elolvasni az önelégült nyilatkozatokat, nézni a képeket, és a vallási áhítattal a pártvezetőkre meredő tömeget. De nem, érde, nem érdekel az ellenzék sem, a sértettségük, hogy ők nem gratulálnak, ami csak róluk állít ki szegénységi bizonyítványt. Mindez csak azt eredményezi, hogy még távolabb kerüljek a politikától, hogy újra és újra rádöbbenjek, hogy kár remélni bármit is. Mert nem lesz jobb semmi. És félek, ezt éli meg az én korosztályom, és a nálamnál fiatalabbak jelentős része is. Ő egy 30 -as. Ez a közöny nem segít majd rajtunk, sem most, sem később. És megint csak húból jut eszembe, kiállította meg az órát, nehéz idők jönnek, másik Magyarország, félek tőled. Reflexzióikat nem erre az e-mailre, hanem mindarra ami történt, a dörö.fialajan a gmail.com e-mail címen várom. Itt mindenki megkapja a magáit. Mindenki leül, nem fecsekkerül. Minden olyan tettet, mitől késészen hogy egy nem tökéletesen kialakulása. És most nem is gondol, csak alfában horkol. Csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ szörnyi folyását. A központok kapta, hogy maga rakja, érlelje szerényen, üldögélyen egy rémen, mindenki a saját maga cseré. Jó reggelt kívánok! A honalban Filipov Gábor, Szia látom, hogy a te meglehetősen megemelkedett, médiasztár lett belőled. Szerúszó reggelt a hallgatóknak. A nyitó mondat, szerintem nem is szeretnék rejelni, de köszönöm. Um, azt érzékelt, um, a benyomásomat mondom. Korábban megismerkedtem azzal a kifejezéssel, ami egy gyönyörű kifejezés. A fiskális alkoholizmussal. Most pedig legalábbis a magam tapasztalata vasárnap hajnal, illetve hétfő hajnal az már, hogy van egy ilyen választási másnaposság. Nem tudom, te érzékeltél -e ilyet? Ö, teljes mert hímen, ö, érzékeltem főleg magam körül, a szó szerint értelemben is egyébként mondjuk az ünnepőkön, de természetesen a dolognak a lelki vonatkozásai a fontosabbak. Hát egy... Maradjunk mindjárt annál, amit mondtál. Én a frigideremen őrzöm a 2010-es képeket, ahogy ott a Demokrata és a Heti Válasz egy fázis különbséggel ugyanazt a fotót hozta, akkor még készült műsor is róla. Én ezt a választási örömet ott, akkor a bán előtt nem tapasztaltam. De 2010-ben sem volt akkora az öröm, mint 98-ban. 98-ban az öröm, amit lehetett látni a győzteseken, az a plafont verte. 2010-ben volt benne valamiféle önelégültség, most pedig a folytatjuk abban volt olyan, mint amikor az amerikai váltót lefebb kizárni lehet, de 20 méterrel vezet a négyszer százalra a szovjetek vagy az oroszok előtt. Hát 98-ban nagyon-nagyon sok szempontból más volt a helyzet, de szerintem a, a fő különbség az, hogy a is érzékelt hették azt, hogy a mostani választáson nagyon sok mesterségesen beépített ballas volt, ami a Fidesz esélyeitelebe javította, és szerintem a, a kétharmazus várakozás az nagyon erős volt. Tehát azt, ezt egyszer hozzá a Fidesznek a szavazótábora, hogy az, az abszolút össég az már nem elég, hanem hanem a kétharmada minimális szükséges eredmény. Sokat szerepelünk műsorban, de azt tudjuk, hogy a Fidesz kétharmada mihez szokott hozzá, mert hogy te mihez szoktál hozzá, azt értem, de honnan tudjuk, hogy a Fidesz kétharmada, vagy az ellenzék egyharmada mihez hoz, szokott hozzá, mert ez számúra nem ennyire evidens. De hiszen, annyi van annyi evidens, hogy hogyha visszagondolunk az elmúlt ciklusra, akkor a Fidesz Elményeinek vagy tartós építkezésének az alapja ez a kétharmad volt, tehát olyan intézkedésekhez köthető, mint mondjuk a, a 98%-os különradó az alkotmánybíróság jogkörének a csorbítása, új alaptörvény, új választási törvény, amelyek mind-mind kétharmaddal voltak keresztudiatőek, és hát ez volt a fő tanulási folyamattal a Fidesznek, hogyha bármilyen akadályba ütközött, akkor ezt egy módosítással tudta korrigálni. Szerintem, hogyha nem lenne két harmaduk ebben a ciklusban, akkor egy újabb nagyon kemény tanulási folyamatnak kellene elnek kifutniuk. De egyébként, ha már a választási másnagosságról és az beszélünk, én azért érzékeltem most is az örömet a bánnál előtti képeken voltak is írt, nagyon boldogok voltak az emberek. Szerintem a Fidesz abban kezelte jobban a győzelmét, mint az ellenzék, a vereségét, hogy eleve próbálta lejjebb rakni a létszet, és ugye sokat hallhattuk fideszes politikusoktól, hogy már a 100, 101 mandátumnak is nagyon, nagyon örülnének. Igen, csak én nem, tehát amikor az emberek boldogságát, vagy szomorúságáról, vagy, vagy magam boldogságáról, vagy szomorúságáról beszélek, akkor azt nem... E képviselői helyben mérem. Tehát arra próbálok rá menni, hogy egy relatíve civile beszélgetést folytassuk, mint ami adott esetben az M1-en, vagy a tv 2 n vagy ki tudja még hány csatornán megesett veled. Az emberekkel lehetett látni az örömet, ők azért is mentek oda, de akik a tribünön voltak, azon nem lehetett akkora örömet látni. Az ellenzék nem volt úgy szomorú, tehát az ellenzék olyan benyomást keltett, mint akik eleve tudták, hogy ez van, legfebb a csodában reménykedtek, és az ellenzék reménykedett a csodában, én nem. Én tulajdonképpen egyetlen egy dolgot tettem meg a kedvükért, amit nem bántam meg, de tudomásul vettem azt, amit rám kényszerítettek, és amit még egyszer nem szeretnék elfogadni. Tehát ez az október 23-a üzenete, a klubrádió borzalmas közönségének azon vágya, hogy össze kell állni, mert az, hogyha összeállnak, mert hogy ez kívánja a választásnak a matematikája, akkor az más logika mentén megy, mint hogy összetartozik, ami összefor vagy nem tudom, hogy vannak ezek a mondatok, mert hogy ebben nem ezt látta az ember, vagy nem ezt érte az ember tetten. Szóval az egésznek van egy ilyen plöty jellege, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Én tegnap nem véletlenül olvastam fel az eredményeket, és Um, utána elmentem, ma e-maileket olvastam fel, és a veled folytató beszélgetésen kívül nem tudok mit mondani. Um, Tárnap meghallgattam Színesi Sándor és Lengyen László beszélgetését, és azt tudtam, mint örök dafke, hogy na, ilyet nem. Tehát Lengyen László beszél a lejárt emberek koráról, miközben saját magáról beszél, de magát kivételként tekinti, és lássuk be, meg annyian vannak itt Lengyel Lászlók, és ki tudja, én magam nem vagyok el Lengyel László róla. Tudom, hogy nem vagy Lengyel László egyébként azért, mert sokkal fiatalabb vagy. De van itt egy korosztály, amely azt mondja, hogy mennie kell ennek a korosztálynak, miközben saját magát kivételnek tekinti, hogy könnyen lehetséges, hogy nem kivétel. Én sem Lengyel László, sem téged nem szeretnék így minősíteni. Én nem hiszek ebben, de soha nem is hittem, hogy valami újanságot is mondjak. Hogy a, hogy a korosztályokkal van alapvetően a probléma, tehát nézzük meg a Fidesz, amely most a legsikeresebb pártja a rendszerváltás utáni magyar történelmnek, ezt el lehet talán mondani, hatalom technikai szempontból mindenképp, hát milyen korosztály ez, amelyik vezetés meghatározza a politikáját kétharmadban, illetve lehet, hogy mostantól is kétharmadban, nem a korosztályával van a probléma, hanem a politikai innovációval azzal, hogy hogy mivel próbál a politikai versenyben érvényesülni egy oldal. Elnézést, az... Gábor, a politikai innovációval van baj, vagy magával az innovációval? Mennyiben lehet a politikai innováció más, mint amilyen innovatív maga a társadalom, függetlenül attól, hogy mit nevezünk a társadalom innovatívá, inno Szóval amikor a milla beolvad, miközben nem kéne, hogy beolvadjon, abban az ember a, azt az elemet érzékelő, amit te megfogalmazod, és amit én nehezen ejtettem ki, aztán megkerülöm, amikor már párthoz tartozik, akkor megszűnik mindaz a jellege, ami egyébként korábban innovatív volt. Most egy picit másról kezdve el beszélni, ami nem baj, csak én azt, azt fontosnak tartom, ezt beszélni, hogy azt tett a politikai innováció alatt, hogy volt a magyar politikának egy logikája a 90-es évek közepétől végétől, ami arra épült, hogy a remesztő és a Fidesz, hogyha úgy tetszik a jobb oldal és a bal oldal, egymással zsarolta a választóit, és elegendő volt a sikeres, relatíve sikeres választási részfőtelhez ez. Tehát bal oldalom, például az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. Ez a logika úgy tűnik, most már a második választás alapján, hogy elmúlni látszik. Részlegesen mondjuk egy egymillió körüli magában önmagában elegendő, de választást nyerni nem lehet vele szerintem Orbán Viktor többé-kevésbé túl tudott lépni ezen a logikán, vagy egy kicsit tovább tudta fejleszteni ez az ő sikerének a titka. A baloldal pedig pedig, mintha nem találná, ennek az alternatíváját, vagy valami másik, másik olyan identitás képző elemet, amivel, amivel megalapozhatná a sikerét, vagy az újra való, újra megnövekedését. Az, hogy a baloldal mit talál vitem, talál különsebben nem foglalkoztat Az, hogy az emberek olyan arányban mentek el szavazni, amilyen arányban szavaztak, az mit mutat? Szerintem nem magamat akarom igazolni, de pont erről beszélek. Tehát az, hogy ennyien távol maradtak, miközben a kormánynak a leváltását a lakosság többsége kívánta, ez pontosan erre utal, hogy önmagában az, hogy leszerették volna váltani a kormányt, az nem vezetett el ahhoz, hogy olyan mértékben befogják az orrukat, olyan tömegekben befogják. Oké, de miért nem mentek el többen szavazni a fidesz Hát azért, mert a Fidesz kormányzásával a kutatások szerint a lakosság nagy része nem igazán tud azonosulni, nem igazán ért egyet. Ezeknek a, a választási lehetősége az gyakorlatilag az lmp és a jobbikra korlátozódott. Egyébként ez a jobbik sikerének a titka elsőlegesen szerintem nem az, hogy ennyi szélső jobboldali van, de nyilvánvaló, hogy az LMP és a jobbik sem jelent kielégítő alternatívát. A jobbik miért volt csalódott? Ez egy nagyon történet volt. A jobbik szerintem ennek a választásnak a legsikeresebb pártja talán, viszont ők Orbán Viktorral ellentétben túl magasra tették a létszet, és gyakorlatilag maguk is elhitték, legalábbis látszólag hogy meg fogják nyerni ezt a választást. Ugye ez az, amikor, amikor egy párt alapít egy intézetet, az nem leméreti magát kétszer akkorára, mint amekkora valójában, és annyiszor beszél erről, hogy a végén el is hiszi, és hát a választási eredmények azok nem támasztották alá ezt. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon-nagyon sok területen erősen javította a Jobbik. És szerinted ez az oka az ő csalódottságoknak, amelyet effektíve meg is fogalmaztak? Én ezt gondolom. Én beszéltem Jobbik-os aki aki ezt alakámasztotta, hogy, hogy, hogy voltak olyan területei a Jobbiknak a teredményváró rendezvényeinek ahol lincs hangulat alakult ki, mert komolyan elhitték azt, hogy itt akár a kormányvártásra is sor kerülhet, vagy legalább az MSZP megelőzésére. És a mostani hely az mire elegendő? Mire lesz jó az elkövetkező időből? Hát a mostani hely az egyrészt száfolja azt, hogy a Jobbik önmagában azért, mert bekerül a parlamentbe, el fog gyengülni és el fog jelentéktelni, tehát ez nem vált be, azt sem vált be, amit Orbán Viktor ígért, hogy majd két pofonnal a őket. Azon kívül pedig most ugye stratégiaváltást láthatunk a jobbiknál. Nevezetesen, hogy beállítsa magát egy, egy kormányváltó alternatívaként, és azt elítesse a választópolgárokkal, polgárokkal. Egy azt, hogy ez nem egy szélsőséges párt, nem tudnak kormányozni. Ez egy lehetőség a jobbiknál. Akik rájuk szavaztak, azok elhitték, hogy ők nem szélsőségek? Nyilván erről nincs közelében kutatásuk, tehát én intuíciókra tudok építeni, én beszéltem nagyon sok emberrel, aki pontosan ezt a narratívát a saját szavaival előadta, hogy őket rágalmazzák a médiában, miközben láthatóan nem is szélsőségesek, úgyhogy én azt látom, hogy igen, nagyon sokan elfogadtak, nagyon sokaknak ez egy előfeltétele volt annak, hogy tudjanak szavazni a jogikra. Úgyhogy nem az a Jobbiknak egy veszély, az, orsz... az országnak szerintem egy veszély, mert mégiscsak egy célsú pártról beszélünk, de mindenképpen most egy fellendülésben van, úgy tűnik a Jobbik. Az más kérdés, hogy az új parlamentben egyébként az ez korlátozott lesz ahhoz képest, hogy mennyit javítottak a 2010 szereplésükhez képest. A Jobbik nem annak a bizonyítéka, hogy nem médiától lesz a párt? A Jobbik annak a bizonyítéka, hogy egy generáción belül, vagy bizonyos kor alatt el lehet érni az úgynevezett mainstream médián kívül is a választott polgárokat. Tehát a jobbik azért interneten, személyes kampányolásban elég erős volt. Van is egyfajta médiájuk, azt azért hozzátenném. Tehát Jó, ma... természetesen így, így van. Én arról a hagyományos médiáról beszélek, amely hagyományos média hiányáról panaszkodott egyébként a kormányváltók szövetség. A Kormányváltatók Szövetségének a szempontjai annyiban mások, hogy ez ugye önmagát egy néppártnak vagy tömegpártnak pozícionálná, tehát szélesebb szövegekkel van, lesz. a Jobbiknak erre most jelen pillanatban igaz igazán lenne. Tehát más a helyzetük szerintem a Jobbik megerősödése inkább annak a bizonyítéka, hogy vannak következményei annak, hogyha, hogyha a politikai elit úgy általában ilyen mértékben csalódást élt a választópolgárokban hosszú távon. Kit nevezünk politikai elitnek? Én most a rendszerváltás utáni politikának a két meghatározott tömbét, függetlenül attól, hogy éppen melyik párt töltötte ezt ki, tehát ezt a nagy jobb és nagy baloldalt, amelyek gyakorlatilag egymásba barálták le hosszú távon, anélkül, hogy arra gondoltak hogy ennek mi lesz a következménye. A jobbik megerősödése azt is mutatja, hogy az MSZP gyakorlatilag elvesztette vidéket, mi lesz a vidéket is, ahol korábban volt esélye. Ezen szerintem ennek a pártnak nagyon-nagyon milyen el kell gondolkodnia. De min? Azon, hogy egy párt csak Budapesten, illetve egy vagy két plusz egyéni választókerületben képes lehet-e arra, hogy, hogy érdemi ellensúlyt képzeljen? Igen, de vajon a budapesti jelöltek ennyivel jobbak mint a vidékiek, vagy a budapestiek ennyire mások, mint a vidékiek, és Isten ments, hogy én egy vidéki fővárosi ellentétes csak mint a népi urbánus írók. De nekem valami azsugia, hogy az MSP, vagy a kormányváltók fővárosi jelöltjei nem voltak annyival különbek, mint a vidékiek. Van valami, nem különb, hanem valami más a fővárosban. Ebből a szempontból valószínűleg én nem szívesen élnék másul az egy másik kérdés, hogy a műsorom se szólhatna máshol, és ennek következtében az MSZP-nek még ezen sincs mit el, jobban elgondolni, mert ez nem az MSZP-ről és nem a kormányváltókról szól. Azért én annyiban rá is tennék, hogy a vidékváros ellentétet nem kell szíteni, ez bizonyos értelemben létezik, és egyébként az mszp belül is nagyon gyakran lehet hallani vidéki tagszervezetek tagjaitól, hogy ott a fővárosban megmondják, hogy itt mit csináljunk. Én ezt értem, de én nem erről beszélek most, Gábor. Én arról beszélek, hogy akik szavaztak, azok nem vidéki és fővárosi MSZP-sek. És mi a kérdés? Akkor bocsánat. Nincs kérdés. Azt kérdezem, mi alapvetően más a fővárosban, mint a nem fővárosban? Hát ennek nagyon régi vannak Magyarországon azért, tehát a két világháború közötti időszakig visszamehetünk. A főváros mindig a baloldal, a progressziónak liberálisoknak egy bázisát jelentette egyébként már tavaly. Jó, de én azt szeretném neked mondani, és ugye azért te is mondod a töm nyelvet. Számomra a baloldal és a progresszió nem azonos Gábor. Nem a nem progressziót én bármikor betudom bármelyik oldalnak. Én számúra a baloldal és a progresszió, azok nem egy halmast képeznek. De ez egy felsorolás volt, tehát a két világháború közötti időszak. jelenről beszél. Jó, értem. Csak azt mondom, hogy ennek vannak történelmi alapjai. Ma is érvényesül egy olyan, olyan tendencia, illetve a rendszerváltás óta érvényesült, hogy ezeknek a pártoknak a balra sorolható, vagy liberális oldalra sorolható pártok a fővárosban mindig erősebb volt a én még csak azt sem mondom, Gábor, hogy liberális. Én azt mondom, hogy akik a kormányváltókra szavaztak, azok a nem Fidesz voltak. Tehát én azt gondolom, hogy azok nem a kormányváltókra szavaztak, hanem azt mondták, hogy nem Fidesz, és elmentek. Jobb hiány szavaztak a kormányváltókra, nem fogták be az orrukat, lehetséges, hogy nem is fűztek semmilyen reményt a kormányváltókhoz, csak azt mondták, nem Fidesz. Ez természetesen így van, ez a magyar. magyar pár. De akkor nem tudom, hogy minkén elgondolkodni a kormányváltók. Azon, pontosan ez. Tehát én a... azért is félek most politikusokkal találkozni, mert belenézek a szemükbe, és nem tudom, hogy mit mondjak nekik. Csak egy, egy mondatot ha mondjak, hogy... Mondják többet. Akkor ugyanarról beszélünk, hogy, hogy, hogy persze a Fidesz ellen szavaztak azok, akik a kormányváltókra szavaztak. Szerintem a kormányváltóknak azon kell elgondolkodniuk, hogy most már ez, hogy a Fidesz ellen szavaz valaki, az nem automatikusan jelenti azt, hogy a baloldal, vagy az úgynevezett baloldal vezető erejére szavaz, hanem a kínálatban van egy szélső jogboldali párt is, amely magát nem szélső jogboldainak mondja, és van egyébként egy jelentés, is, amely azért hosszabb távol a baloldal vezető erejének a szeretére vágyik. Ezzel szerintem erősen el kell gondolkodni, hogy miért nem elég most már önmagában az, ami húsz éven keresztül elegendő volt a Fidesz ellen. Igen, én ezt sokkal egyszerűbben látom, nem látom mindenhol, én a Fideszsel látom, én Orbán Viktort látom, nem tudom mi a Fidesz, Orbán Viktorról de. tudom, hogy Orbán Viktor, Orbán Viktor és családja, vagy de sokkal inkább családja. Um, az a baráti kör se hagyjuk ki szerintem. A baráti kör az nem volt, ezt látod, teljesen rosszul látod. A baráti kör, az benne van a családban, de a baráti kör nincs a lobogón. Amikor tehát az emberek Orbán Viktorra szavaznak, a családi körre nem szavaznak, Gábor. A családi kört ők, vagy a baráti kört, a baráti kört ők se szeretik. Ironizáltam igazából. Igen, de ez nem volt egy jó irónia. Akkor elnézést. Nem kell elnézést kérni. Én csak azt akarom érzékeltetni, és azt hiszem, hogy valahol most kezdődne a beszélgetés, miközben véget ér, de hát az ember dadog ilyenkor, hogy ez egy egészen, tehát amikor én erről a másnaposságról beszélek, én erről beszélek. Tehát, hogy van valami, valami olyan, mintha az ember, de ezt most nem érdemes tovább magyarázni, ez egy virtuális másnaposság, ami nehéz, tehát ezen a módon lehet szétszálozni. Tehát van egy olyan fajta csalódottság, egyfelől van egy csalódottság, a másik oldalon pedig van egy optimizmus, amely nem a magunk optimizmus, hanem egy szemébe vetett optimizmus, ami egyébként nem létezik, mert az optimizmus az mindig bennünket jellemez. Hogyha az én optimizmusomat outsourcingolom és azt te képviseled, az azt jelenti, hogy én egy gyenge ember vagyok, mert valójában csak követlek téged, és ha neked jó, akkor azban bízom, hogy nekem is jó. Így működik a politikára, ezt tudom mondani. Nem, így működik most Magyarország. A politika nem feltétlenül működik így, ezt nem tudom megítélni, ahhoz legalább ennyit kellett volna máshol élnem. És hogy mi volt régen, azt se tudom, mert abban a kapcsolatban meg nincs személyes tapasztalatom. Azért az erős vezető iránti bizalomhit, szeretet igény, az, az más, más politikai rendszereket is kell. Nem érünk ott, de azért olvassuk azt, hogy máshol hogy, hogy hogyan zajlanak a diszkuszok, az más kérdés. Hogy... Én ezt értem, de hogy egy vezető fontos legyen, abban már az nincs benne? Ezt akartam, hogy Magyarországon nyilván ez egy szélsőséges helyzetben nyilvánulnák, olyan értelemben, hogy nálunk tényleg az erős vezető iránt igényes abból is jóval erősebb, mint az Egyesült Államokban, de azért Obamát is tudják is tanítani, és vezérként követni a saját elkötelezett hívei. Igen, én az obama nem tudom az, hogy neki volna olyan ideológiai alapvetése, mint amilyen ideológiai alapvetése, illetve ideológiai alapvetése alapvetései vannak a miniszterelnök úrnak, amelyek egyébként egymással akár homlok egyenest ellenkezőek is lehetnek, a nép mégis tudomásul veszi, ahogy ember az egyébként az apját se, hát kritizálja, egy bizonyos idő után kritizálja, de most ez a nép olyan, mint aki nem kritizálja. Világos, akkor hagyd tovább a beszélgetést a baloldalon, oldalon, hol van ilyen ideológia. Tehát szerintem ezt a kérdést kell feltenni. Az Orbán elleneségen túl mi az, amit akármilyen irracionális, akármilyen érzelmi alapú a baloldal fel tud ki, vagy az úgy nevezett bal oldal, hogy ez legyen a probléma. Ezzel is vitatkoznék, mert én azt gondolom, hogy az az Orbán ellenes hangulat, amit keltett az ellenzék, azt teljesen rosszul tették. Amikor a vonat a vágány mellett megy, amit egyébként kisiklásnak neveznek, és egy bizonyos ideig tud menni, mert ugye viszi a lendület, akkor az egyébként a sint jobban kedvelőknek azt kell mondani, hogy visszarakják a vonatot, és nem kell feltétlenül egyfolytában a mávot, vagy a kormány, vagy a, a, a vasutást, a vasinisztát kárhoztatniuk. De látod, akkor Tehát, hogy kell-e erős alternatívát, vagy egyszerűen csak azt kell megjeleníteni, hogy van egy normalitás de ezt a normalitást ma az ellenzék nem tudta megjeleníteni amiben egyébként benne van az, számomra az, amit a Fidesz képvisel abban van valami abnormitás, amit egyébként naponta le tehát valahogy megfogalmazzuk ezeket a jelenségeket de ezek az abnormitások valamiért egy nagy tömeg számára mégis normalitásként elfogadhatók és valójában itt van az a kulcs vagy itt van az a zár, amit nekem nem sikerült kinyitnom? Azért, amikor nagy tömégekről beszélünk, akkor arról is beszéljünk, hogy ez a választás azon is múlt, hogy kik nem mentek el szavazni. Tehát nem biztos, hogy ez a probléma, hogy ez mekkora számít a norm normalitásnak. Az is egy kérdés, persze hanem az, hogy akiknek nem számít normalitásnak, azok miért maradnak otthon, miért tehezik úgyhogy hogy az ő nem számít, vagy hogy elmennének is szavazni, nem tudnak olyanra szavazni, aki a normalitást el... Én ezt értem, de a hétköznapokban is tudok erről. Tehát én a hétköznapokban ezt élte meg itt a kejfejelcsőben az elmúlt három évben. Tudod, Gábor, amikor volt a végtörlesztés, akkor aznap vagy másnap, amikor létrejött a törvény, felhívtak az emberek, azt mondták, élni fognak veled, de lelkis Két okból van el Az egyik az, hogy ezt megengedhetik maguknak szemben azokkal, akik szegények, egyben tudják azt, hogy ezzel rosszat tesznek a gazdaságnak, majd azt mondtam, hogy a népgazdaságnak, de nem ezt mondták. Ezek zömében 30-40 éves jó szituált emberek voltak. És akkor innentől kezdve lehet beszélni dihotómiáról és egyébről, de az, amikor egy hatalmi struktúra ezeknek az embereknek a szerencsétlenségének, vagy meg ember szerencsétlenségének nagyon furán és furmányosan kitalált vámszedéséből áll, akkor azon gondolkodni, hogy ki ment el, ki nem ment el. A kérdés az, hogy az ezzel szemben való fel, illetve hát, hogy, hogy ezek az emberek aztán hogy hasonlanak meg, és hogyan nem tudják eldönteni 2014-ben, hogy szavazhatnak-e azokra, akik végül is megmentették őket. Értem, hogy a személyes tapasztalatod, ez volt, én nem gondolom, hogy, hogy pont ezen a csoporton volt az. Nem is ezt gondolom, én csak azt gondolom, hogy minden csoportnak megvan. Akik félnek, azok azt mondják, vagy nem félnek, de tartanak az állásuk elvesztésétől, azok azt mondják, hogy nincsenek jó körülményeink, de még mindig jobbak, mint hogyha nem lenne munkánk. És itt tovább, és itt tovább. Akkor viszont egy olyan politikai kultúráról, vagy nem is kultúráról, hanem egy politikai atmoszféráról beszélünk, ami hát 89-t jellemezte az ország. De nem igaz, mert 89 nem ilyen volt az élette, nagyon fiatal vagy, te akkor nem éltél. Hány éves vagy, Gábor? Annyiban szeretném végigmondani, mondani, hogy, hogy, hogy a normalitással nem beszéltünk, de az emberek túl akarnak jelni valahogy. Tehát akkor lehet, hogy ez a kulcsa annak az érzetnek, amit most próbálunk megfejteni, és ami benned kialakult én ezt értem, szerintem a beszélgetés félig jó volt, félig nem, mert túlságosan uh, rád erős. Jó volt az éjszalán, nem? Nem, nem? Nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem. Uh, azt hiszem, hogy uh, ez az első olyan beszélgetés a választások előtt uh, váltak, utána, amit egyébként uh, uh, hallgatókkal, vagy bárkivel folytattam, valószínűleg ez is benne van. Holna folytathatjuk? Részemről természetesen. De hány éves vagy? Harminc uh, leszek idén. Mit tudsz te a szocializmusról, Tehát amikor beszélsz a szocializmusokról, azt mi alapján mondod? Nagyjából annyit, amennyit te tudsz a hortikorszakról. De, de én a hortikorszakról nem beszéltem, édes öregem. Igen, de hogyha egy politikai helyzetről beszélünk, aminek nyilvánvalóan vannak történelmi alapjai. Én a számban érzem az ízét, te meg úgy beszélsz róla, a szádban éreznéd az ízét, holott kölyök voltál. Hát ez, a, ez a történelem és a történeti élmények közötti különbségnek az állandó feszültsége. A... De nem azt eredő hogy személyes élményként hivatkoztál. Én nem vitatkozom azzal valaki történészként nem többet tud a hortizmusról, nem, amit én. Nem is, hogy mondtam olyat, hogy én a személyes De vagy nem az előbb azt mondtad, hogy mint a szocializmusban. Tehát az nem azt jelenti, hogy személyes lehetem, tehát beszélek én a, a dualizmus időszakának a politikai lényeg. Én több óvatosságot ajánlok neked, mert ami a dualizmust illető abban nem éltem, a szocializmusban éltem, és ez nem olyan. Ez más. Arról, arról beszélek csak, hogy a történelmi, az egyéni történelmi tapasztalat az mi a feszültségben van e, azzal, amit a sok egyéni történelmi tapasztalatból közvetíthetünk a történetírásban. Ezt soha nem lehet felolni, de szerintem lehet beszélni a múltról, e, akkor is, hogyha nem éltük át. Igen, de nem úgy, mint a személyes tapasztalatként állítanánk be. E, Szem szóval azért mondom, hogy 30 éves vagyok, nem ezt fogom mondani, szerintem 20 év múlva is, egy 20 évesnek, aki erről a korszakról fog beszélgetni, Fed hogy én másképpen éltem meg. De az egy fontos dolog. Azt persze fontos. Én nem is mondtam, hogy nem mondasz ezt, hogy máshogy élted meg. Ettől szóljátok, a korszak irodalma alapján, vagy szakirodalma hiszemlékezései alapján a túlélési stratégiáknak a, a, a kidolgozása és makacs végigvitele volt az, ami a Kádár korszaknak a politikai aktivitását jelentette, és nem mondjuk az aktív politikai részvétel a, a rendszernek az aggóról történelme megreformálása iránt. Te nehezen ereszte, tehát hogy mondja, te, ez korábban is így volt, tehát te nagyon ragaszkodsz a politikai jellemző státuszához, és amikor véletlenül kitekintesz onnan, és akkor rácsapok a kezedre, akkor még jobban visszamenekülsz mögé. Ezt nem én így, így érzem, de akkor megint a, a, az egyéni élményeknek a feszültségeiről beszélünk. Most éppen a történet bújt elő, belőlem, de erre nem voltál nagyon fogékony, de ez természetesen elfogadható. Nem, egy, egy semmi sem fogadható el, uh, vagy minden elfogadható. Holnap 7.35? Állok eddig. Megpróbálok visszafogottabb lenni. Én is. Nem, neked nincs rá okod. Filippov Gábor Itt mindenki megkapja a magáét. Szoktam beszélgetni, hogy beszélni belgákról. Belga biztos, hogy nem vagyok. Magyar vagyok. Politikai árva sem vagyok, de valahogy most mégis azt érzem, hogy nincs olyan, Akivel szívesen mennék, moziba. Te vagy az, Gábor? Jó reggelt. De már beszéltem az öcséd feleségével, úgyhogy tudom, hogy nincs itthon. Milyennek az ott Belgiumban? Belgiumban... Szép tavasz van, Itt is. a dolgok mennek a maguk belga útján. Hát igen, ilyen mondatokat mondhatunk. Milyen az, amikor a dolgok mennek a maguk belga útján? Hát olyan, amikor nem a magyar útján mennek. Jó, de most azt le tudnád fordítani, hogy milyen az, amikor a dolgok a magyar útján mennek, mert, mert ugye ez egy hangzatos mondat. De milyennek a tartalma, Gábor, de tényleg. Tehát én most azon kísérletezem, hogy meg tudjam magam jól fogalmazni, és egyelőre még nem sikerült. Ez azt jelenti, hogyha például lett volna itt egy választás. De volt. És azt bármelyik megnyerte volna, és másnap reggel elkezdődött volna a munka, vagy az egyetlen. El... De nincs, nincs de folytatják. Hát figyelj, a folytatás ez nem látványos. Igen, folytatni, ezt akarom mondani. Tehát az embereketől teljes nyugalom a napi rendetének az ő mindennapi életük. De ezek az emberek, ezek mi vagyunk Gábor, te meg én csak te éppen ott élsz. Tehát ebből a szempontból akkor te nem vagy ez, de akkor vagy ez, amikor itt élsz. Én ez vagyok, mi folytatjuk. Magy Magyarországon ez más csinál. Tehát Magyarországon azért azt hiszem, hogy egy, a választ a mostani rendszerben voltak olyan választások, hogy egyébként én emlékszem le, amikor azt mondtam, hogy na jó, nem az győzött, amelyikre én gondoltam, de végül is hát rendben van, hát, egyszer ez, egyszer az, és, és mondjuk meg is érdemlik. Tehát volt egy ilyen megközelítés. Ma már ez a fajta megközelítés teljesen eltűnt. Ma már arról nincs szó, hogy hogy na jó, most egy kicsit rosszul kormányosztó, akkor most jön a másik, hanem egyrészt -egy a másrészt ezek a másikok olyan hétköznapi viszonyokat alakítanak ki, amelyek között hát nagyon nehéz e, politizálni, de nyilván még a... Igen, csak azt akarom neked mondani ezzel a kapcsolatban, hogy a múlt héten volt egy-két egészen pozitív napom, és azt hiszem, hogy a mai napom is relatív-negatíven indult, de pozitív felé hajlik legalábbis a, a szándékom az ez. Uh, Ott hát, ajárulni egy. Szeretnék ezt el hozzájárulni a pozitív irányhoz. Uh, de ez egy belső akarat. Uh, a, de ez nem egy daftke. Tehát én azt látom, hogy ha azt az értéket, amit a világ nem termel ki körülöttem, nem termelik ki, akkor nekem nincs más dolga, mint nekem kitermelni. Nem leszek egy politikai erő, de a műsoromban, a műsoromban a műsoromban kívül pedig én magam kell, hogy úgy létezzek amiben nem folytában a környezetemet kárhoztatom mert abból egyébként csak panaszkodás lesz és negativitás nem leszek politikai erő, mert nincs is bennem szándék, nem is vagyok arra való de hogy meg tudjak jeleníteni olyan értékeket, de nem csak hogy megjelenteni tudjam, hanem hogy legyen helyi tengeremben fülödni tudok ezt nem tartom kizártnak, és amikor diktatúráról beszélnek, akkor azt tudom mondani, hogy akkor ez egy olyan diktatúra, amely nekem egy saját aligát engedélyez, miközben én azt gondolom, hogy ott szabad vagyok, magyarul, hogy azért ez egy nagyon sajátságos diktatúra. Igen, de mondjuk azt, hogy egy nagyon sajátságosabb, privilegizált helyzetben, vagy ha most maradjunk a mi szakmánnál, egy átlag magyar újságíró számára nem mindegy, hogy ki és miért nyer, és nem csak azért nem mindegy, mert a saját pártszimpátián mindegy, hanem azért sem, mert, mert egyszerűen olyan viszonyok alakultak ki, amikor ma egy átlag magyar újságíró egzisztenciálisan függ olyasmiktől, amiktől nem szabadna ne függeni, tehát nem a piactól, nem a, az olvasóktól, hanem, hanem függ azoktól a szabályozási viszonyoktól, amelyet a politika kényszerít rá. Ez máshol másképpen van alapvetően? Igen, ez máshogy hiányzik. Ez mennyiségileg más külföldön, vagy minőségileg más? Hát a mennyiség minőségbe csapád. Tehát én azért mindig, mindig olyan nagy irigykedéssel néztem a német kollégáimat, akik olyan mértékben szakmélag be voltak ágyazódva, a szakmáiba. Tehát kimozdíthatatlanok, nem egy, egy, egy hozzám hasonló mondjuk, tudósítónak nem tüggött az élete attól, hogy, hogy akkor most nincs a politikában, vagy, vagy ki milyen kifejezetten médiapolitikát, nincs, nincs médiapolitika. Egyszerűen ismeretlen fogalom, Léteznek a médiák, aztán ki elsüllyed, ki föl, emelkedik a közmédia, az közmédiaként működik. Egy közmédiának a, a vezetője, az egy, az egy független valaki, az egy, az egy olyan, olyan tekinté, mint mondjuk nálunk az a alkotmánybíróság elnöke, akihez nem mert senki hozzá nyúlni, aki általában a személyiség is, vannak politikai szimpátiák bizonyosan, de az elképzelhetetlen, hogy hogy fogja magát egy közmédia vezetője, és valakit kirúg azért, mert valahonnan kapott egy telefont. majd elképzelhető. Ami a médiastruktúrát illeti külföldön, az mennyire merev, illetőleg mennyiben alakul át, és most nem arról beszélek, hogy mekkora és mennyire innovatíva az internetes felület? Nem, hát itt nagyon átalakult. Tehát ez egy, ez egy egészen új világ, ami kezd kialakulni. Tehát azok a második világháború után, hát vedik Európát. Európában kialakult média- és sajtóviszonyok, amelyek nagyon komoly, nagyon ö, nagy példánszámú lapokra, ö, rengeteg vidéki, tehát kis helyi valamint rádiókra, valamint köztelevízióra és közrádióra, és, és aztán később, mert ez később lett csak, kereskedelmi rádiókra és kereskedelmi televíziókra épültek, ezek most alapvetően átrendeződnek, az internet miatt lényegében, mert a kirott sajtó az, az elkezdett egy, egy, egy hát reménytelen harcot az életben maradásáért. Előbb-utóbb valószínűleg valamilyen módon e, eltűnik már a szó mai értelmében, tehát hogy, hogy reggelente bedobja valaki a postaládánban az újságot. Ez most már látható, hogy ez, ez hosszú távon nem lesz így. Azt lehet látni, hogy maga a belga tekintetben hogyan szűkült? Hát ez a piacnek hát a, piac, hát a német piac. Jó, de azt lát, de, de hány, hány újság esett ki? Nem az érdekes, hogy hány újság esik ki, de ha mondjuk mondok egy példát, ha, ha a frankfurter rundcsal meghal, az, az egy. az egy politikai, már a szó nem pártpolitikai, hanem napi politikai értelmében az egy megrázkódtatás. Tehát a világot, elképzeljük egy olyan világot, amiben nincs, mondjuk, üddelcse csejtünk Németországa, vagy nincs Frankfurt-el-elgemenne, ez körülbelül olyan, mint azt mondanád, hogy megszüntették a polgármester. Jó, de ennek megvan az internetes változata? Igen, ha az az internetes változat ugyanazt jelenti, az a nagyobb, nagy baj, hogy, hogy az internet pillanatilag átfut, de hát én ezt nem értek igazán, de azt hiszem, hogy átfut egy ugyanolyan fejlődési úton, mint amelyen az írott sajt. És hát valamikor ugye azt történt, Magyarul, hogy mások írják az internetet, és nem azok, akik írták a nyomtatottat? Az, hogy bárki írhatja az internetet. De most én ezekről az újságokról beszélek, amelyekről te vizionálod, hogy milyen lesz majd az, amikor ők nem lesznek. Nem, én ezt akarom mondani, hogy amikor megjelent a könyvnyomtatás, után meg után, akkor boldog, boldogszam, akinek volt pénzre ereje és nyomdája, az kiadott valamit. És teljesen minden volt, hogy az illetőnek volt erre tehetséges, bármire kiadta. Tehát idő után megjelentek az újságok. Tehát egy idő után mindenki kiadta, aztán néhány elhalt, néhány meg életben maradt, és néhányat aztán elkezdtek vásárolni meg olvasni. És ugyanezt a folyamat játszódik le az interneten is, csak sokkal kaotikusabban is, és világméretekben, És azért az akkor nem volt, hogy én egy olyan újságot elolvasok, amelyik akár száz kilométerrel arrébb el Na most ezer kilométerrel, több ezer kilométerrel arrébb ír valaki valamit, és akkor én nekem azt el kell olvasnom, mert nem is újságként, hanem valamilyen blogként ezt elémakja. Tehát... Ez a letisztulási folyamat, amikor majd megint itt is ki fognak alakulni az interneten is bizonyos szabályok, bizonyos hát, tekintélyek, nem tudjuk szót mondani, ez, ez eltart még egy darabig. Igen, utána már nem lesz nagy különbség, vagy, vagy nem olyan különbség lett az írott sajtó. Az internetes birodalomnak a sajtóbirtoklása az ugyanolyan, mint a hagyományos média sajtóbirtoklása volt? Ugyanazok birtokolják? Nem. Nagyon sok a kívülről, tehát az üzletéletből beszálló. És még egy, ugye, a, nem a szakma felől jöttek. Tehát az egy dolog, hogy, hogy van egy szerkesztőség, amelyik jó esetben évtizedes tapasztalatot, évtizedes tekinték, gyakorlatot jelképez. Tehát egy, mi már elszoktunk attól, amikor mi örekerültünk a rádióba, akkor rádió az egy, tényleg egy műhely volt, egy számomra is egy tekintély volt. Tehát nem az volt a fontos, hogy, hogy, vagy nem csak az volt a fontos, hogy kinek beszélek, és hogy én most hallgat a szélveszély, hanem az, hogy akik ott vannak, azokra figyelek, és, és amit beszélek, azt nagyban befolyásolja. Az, hogy... Ami egyébként annak a bizonyítéka, hogy ennyire foszlékony, ennyire talmi, és ennyire belső szervező erő nélküli foglalkozás, a riporteré, az újságírói mondjuk az orvoshoz képest? ilyen vált. Ilyennél vált, és ennek van egy... De van egy pillanat, én ezt azért kérdezem, mert az orvos nem pótolja senki, jöhetnek kurusdok és jöhetnek természetgyógyászok, az orvostudomány örök, és egyfolytában fejlődik, és sose fognak az emberek, vagy legalábbis azt feltételezem, nagy számban orvos bloggerekhez fordulni, hanem orvosokhoz fognak fordulni. Vajon az a devalválódás, amiről te beszélsz, az vajon egy technológiának a következménye, vagy minek? Há, van, ahol egy technológia következménye, van, ahol egy gazdasági következménye, és van, ahol ebbe sajnos bejátszik a, a politika, és a politikai manipuláció. De te saját magadra sosem nézel úgy, mint egy olyan kreatúrára, amit meghaladott az idő? Mint hogyha egy majom úgy nézne egy emberre, hogy milyen jó neked te az evolúcióban egyel tovább jutottál, mint én? Nem, én egy kihaló dinozaurusz vagyok. Ez én ezt értem, de akkor most nem cáfoltad azt, amit mondtam. Nem, nem cáfoltam, de azért hadd tegyem hozzá, hogy az egy képvit, hogy amikor minden információ bárgonnan hozzáférhető, akkor bárki hozzáférhet, ez tévedés. Ha minden információ ott van a netten, akkor semmi sincs ott. Mert akkor, mert minden nem, nem tudsz hozzáférni. Mondok egy, egy, egy, egy filozófikussal, ahol például nekem van egy számítás, tehát ismerősöm, aki egyszer azt mondta, hogy elgondolkoztál te azon, hogy a, a pi, ugye a, a az a geometriai vagy matematikai fogalom a pi, tehát ahol, ahol a 314, ami ott van még mögötte, hogy e mögött Ugye ez egy végtelen hosszú sor, ami ott van mögötte, és a, a vesző mögött, a tizedes vesző mögött, és ez azt jelenti, hogy ez mögött, a végtelen hosszú sor mögött ott van egy ginázis kótban, az egész eddigi, meg a jövővel megírandó világiradalom. Mert tényleg ott van, hát ha végtelen, akkor végig is ott van. De hát senki se tudja kiszedni, vagy, vagy mondok egy példát, ez olyan, mint amikor, Michelangelo-nak ugye mondták, hogy ezt fogok oda... Elvesztettem a fadalat. Hát ott van, ott van az a kő, és hát benne van a szobort, csak ki kell szedni belőle. Na most ez, hogy ki kell szedni belőle, ez az, amit az újságírónak a, ebből a hatalmas nagy áradatból meg kell csinálni, mert hogyha a, a, a kontár csinálja, még akkor is, hogyha ő azt hiszi, hogy neki ez jó, akkor nem egy Mikellandziorai szobor jön ki belőle, hanem hát valami, tudom. Szerintem kicsit partalanokká váltunk, de ennek én vagyok az oka. Azt kérdezem tőled, hogy holnap fél kilenc után neked megfelelő lenne, hogy beszéljünk Donetszkről, és mindarról, ami a világban zajlott az elmúlt egy hétben? Holnap... Igen. Az időnként olyan benyomást ez mint aki azért ott nagyon rendben vagy, mert olyan elfoglaltságod van, hogy mintha itt egy rendes dolgozó lenne. Nincs elfoglaltságod, de hát ez egy vesztegő ember megnézjön. Nem, de nagyon sokszor van. Holnap fél kilenc után 5 perccel várom a telefonodat. Igen, és 835. Köszönöm szépen. Holnap 8 óra után 5 perccel Parcsák Ferenc lesz. Oké, Fejáncsi vendégek, ezek szerint ugye fél nyolckor a Filippóval beszélgetek ez a következő 7 perc ezt most pedig azért hagytam abba ezt a beszélgetést mert úgy éreztem, hogy ebben nincs több de nem a nemesben nincs több lehet, hogy bennem nincs több az egészben keresem a szót, keresem a hangot um, ennek több oka is van de ezeket mind tudják ezeket nem kell elmondanom az elemcserére való felhívás is várat magára ezt a másnaposságomat győzöm le ha van olyan dolog, amivel kapcsolatban érdemes telefonálniuk, kétszer is fontolják meg, akkor állok rendelkezésükre. Elérhetőségem 6 perccel fél 9 előtt, 3.53 94.51. mondani, hogy senki nem telefonált, tehát nem P betűsökkel küzdök, senki nem telefonált. jelkapcsolatosan. Én előmlékszem, hogy ilyen zenei napot tartottunk volna esetleg, ami eh, róla szólna. Én szerintem ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ő eh, eh, már többet nem zenél. Igen. És még annyi a mások. Igen, de ez most következett el. Mikor? Szerintem olyan... Nincs egy hónapja, hogy meghalott. Szerintem meg több hónapja van és egyébként meg most, hogy hirtelen rájött arra, hogy Pakodel-Huszia egy hónapja most. Itt az SBP Systems támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. A blúzatja exkluzív 80 éves jubileumi tourné keretében Budapesten. John Mayall április 14-én a megújult akvárium az Erzsébet téren. Információ és jegyelővétel akvariumclub.hu. Az Akvárium Club partnere, a Telekom mindenki megkapta a magáét. Ha van egy telefon, azt meghallgatom, közös tekintet arra, hogy közben más dolgokkal foglalkoztam, és elkésztem Durroneri Péter felhívásával, amit természetesen be fog következni.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 Csermegy Péter és Gajdics Ottó egyébként. És szóba került a magyar gazdaság. És Orbán Viktor arról beszélt, egyébként ez egy folyamatba állítva, és teljesen konzisztensen és koherensen. És az elmúlt négy év bebizonyította, hogy azon kritikus és a dolgokat másféleképpen látó, nem tudom,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 akkor elmondanád de az, hogy te ezt a saját szakmában hogy éled meg, beleértve, vagy, nem éled meg, beleértve, vagy, nem érted, beleértve, hogy megtörténik, de nincs hozzá semmi közöd. És akkor lehető hogy a válaszod sokkal rövidebb lesz, mint amilyen bonyultan és hosszan valamit nem is kérdeztem, hanem elmeséltem. Érthető voltam? Érthető. Érthető. És uh, két gondolat. Az egyik az, hogy nem kettő van, a másik az, hogy nem orvos.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 Ugyanakkor azt is tudomású kell venni, hogy vannak akik, akik ebben nagyon csúnyán leszakadnak, és nekik valószínűleg minden napi léptét folytatott küzdelem a, az egyetlen, és aztán a társadalom majd eldönti egyébként gazdaságpolitikai eszközökön kívül, szociálpolitikával, hogy ezeknek hogyan nyúl alá, de hogy, hogy, ez, ez, egy, hogy ez, ez, egy, ez nem teljesen egzakt a, a, a jó eredmény definíciója sem. Ezért mondom, hogy nem orvos. A másikhoz, hogy nem kettő, hogy, hogy egészen addig. Egy másodpercet várjál, értettem, amit mondasz, nem orvos. És azt sem mondom, hogy hanem, hanem törölve. Mi? Különböző szinteken tudjuk ezt megfogalmazni, a közgazdástól a társadalompolitikusig. Te mi vagy, Péter? Én közgazdász vagyok egyébként.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 valószínűséggel fogni az esélyt mert az egy retten kívül Tehát, hogy, hogy igen, Tehát ott nincs helye ilyenfajta ideológiának. Egy közgazdaságtalomban van. Ugye van ez a fogalom a pozitív, meg a normatív. Most egy ugye a, a, a, a mire még nem született. Jó, szembenézek azzal, hogy nem lesz exakt válasz, de akkor legyen nem exakt, de valamilyen halmoz. Mi?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 érintkezés ezek között a területek között. Nem a miniszterelnök vagyis félzettségednek megfelelő jogász. Hogyan lesz beület közgazdas. Muszáj. a gazdaságot irányítasz. Te vagy társadalomnak, és a társadalom által működtetett gazdaságnak az első embere. Muszáj, hogy valamilyen alapvető a közgazdaságtan is a, a, a, vagy a gazdaság és a társadalomnak a, az interakciója az, az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 nem tudományoz, hanem tanban. Tehát, hogy, hogy többféle végcélhoz juthatunk, el, és erre esül. Messze nem exakt az, hogy pontosan hogyan. Ne felejtsük el, hogy a, hogy a, hogy a, a társadalom változik, úgy változik a, a társadalom, mi szereplőknek és a gazdasági szereplőknek a reakciója bizonyos dolgokra, illetve ne felejtsük el, hogy változik a világ, változik a technológia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 amit mások nem is. Akkor én azt kérdezem tőled, hogy miközben ugye azt tudjuk, hogy az olaj a vízzel nem vegyül. Aközben hogyan viszonyul egymáshoz az anortodoxia, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, és az a tőkeáramlás, amiről te beszélsz, mert hogy részei vagyunk egy olyan világnak, amivel kapcsolatban megfogalmazunk egyéni másokra nem jellemző gondolatokat, de fizikailag nem szakadunk el tőle. De ez, hogy anortodoxia, ez úgy Nehéz, ugye? Tehát a, a, az ortodoxiára de...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 azt mondta a miniszterelnök, hogy voltak ezek az úgynevezett közgazdások, akik a 80-as évek végén tűntek fel, és tündököltek a 90-es években, és hogy ezeknek az ideje lejárt. Ugye ezt szerette volna mondani, ezt elég is végülis nem, nem ezt mondta. De is ez volt az igazi üzenet. És ezzel szemben pedig van mondjuk Matolcsi György, meg Barca Gyuri, meg még nem tudom, egy-két ember, akit ő, ő pillasztára emel,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 itt vagy? Persze, figyel. Jó, ja, jó. Tehát, hogy nagyon sok balos közgazdász volt neki, és az volt nekem érdekes, hogy tehát 2005, hogy, hogy nincsen egy ilyen közgazdászkör a Fidesz vezetése körül. nyilván ott volt még egy pár prominens gazdasági Fidesz ö, szakértő, de hogy, hogy, hogy alapvetően ők, ők nem mint neki voltak, hanem inkább mint, mint, mint, mint, mint házigazdák, tehát még ott volt még Varga Mihály, de hogy, hogy alapvetően egy csomó balos, baloldalhoz kötődő ember volt, ezeket nézegettem, hogy, ez, hogy hogy jött össze ez a csapat, Ö, majd rajtam kívül volt még egy, egy kutatóintézeti srác, aki inkább ilyen független, akkor még ott volt, mondjuk Csaba László, akit ugye úgy inkább jobb oldalhoz kötnek, de alapvetően csupa balos ember volt, és hogy ez, ez, ez azóta megváltozott, tehát ki kialakult egy ilyen közgazász kör egyébként a,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 de kedves barátom eldöntött, hogy egyébként neked az, az jó-e? Én mondom, hogy szerintem ebből... Mindig ez volt a végén? Nem mindig, de az, az is jonti éve elmúlik, akkor az ember megnyugszik, és tudomásul veszi, hogy a világ olyan, amilyen, és ő ebben a világban él. És amikor a pozitív és a normatív olyan mértékben ütközik, mint most, azt hogy éri meg? Vagy erről számos be nap, mint nap, vagy hedente itt? Erről számolok itt. Hogy vagy? Jó. Jó. Köszönöm szépen. Én is. Szia Péter, Duronelli Péter találtak. Itt mindenki megkapja a magáét. Annak idején volt egy elem a Kalixfor Rádióban átvenetileg, ami szerintem időtáló független attól, hogy aztán később nem vettem elő. Lehezhetettem a kispál és a Borz ül című lemezéről a Gyónás című számot, és... Azt vetettem fel a hallgatóknak, hogy telefonáljanak be, és mondják el, hogy mit bántak meg. Hogy mit bántak meg, azt nem lehetett előtte kitalálni, mint kiderült abba a házasságtör, és épp úgy belefért, mint a bolti tolvajság. Azt ígértem Szilágyi Jánosnak, ha lesz jelentkező, akkor ketten fogunk beszélgetni ebben az illetővel, aki remélem, hogy ezt a szituációt a másik oldal túlhatalmaként nem fogja megélni. Minden esetre ennek a műsorelemnek a feltámasztására teszek most bátortalan kísérletet. Magyarul, ha nem jön össze, akkor azt fogom mondani, hogy megpróbálkozom még vele. Nem az első alkalom múlik. Tizet találtam. Tíz hibát az életemben eddig. Nem hibáztak én előttem még sohasem ennyit. Ha meghalok, az angyalok a dossziém láttán fejüket csóválják, vagy bizonyos csúnyalátvány. látvány. Egyszer még kiskoromban megmutatta, másodszor az ABC-ben csokit loptam, öltem bogarakat, három disznót, megcsaltam a nőmet, ez a negyedik volt. Tizet találtam, tíz hibát az életemben, eddig nem hibáztak én előttem még sohasem ennyit. Senki sem okos, mindenki szép, azt szeretném, ha én lehetnék a legszebb, aki megmenekül innen. Öt vasárnap nem segítettem az apámnak, nem, elnős, Öt vasárnap segítettem az apámnak felásni a kertet, jaj bocsánat, hatodiknak Istent emlegettem, sajnos negatív értelemben. És legalább hétszer megkívántam más kocsiját, házát, nőjét, és még itt van a nyolcadik bűnöm, ami hármat ér, bocsásson meg valaki mindezért. A nyolcadik hibámat csak nehezen mondom el, kaptam a központtól egy tojást, és várni kellett, hogy kikel, kikelt, és rögtön megvert, aztán bedobott egy kutba, azóta őt helyett ő azóta ő helyettesít, ő visz titeket tévútra, így szól ez a szám, ennek a szövege most lejátszom és aztán ki fog derülni, hogy valaki akar -e jelentkezni nem tudom, hogy mivel annak idején a Kaliszko rádióban egyszer felhívott valaki, és azt mondta, hogy én nem vagyok pap, tehát én senkit se áldozhatok tényleg ezt mondom a szilágyi és is nem oldozhatok föl senkit nem akarok föloldozni hogy valaki az elkövetkezendő percekben betelefonáljon, és a szó átvitt értelmében nyilvános bűnbocsánatot tartson, elmondja, hogy mit követett el, és hát mindannyiunktól, az időtől, de nem konkrétan a szilágyi és tőlem kérdíja a feloldozást. 353 94 -51. 53, 94, 51. Ki mit bánt meg, ha megbánt bármit is? 353 94 51. Nem tudom, hogy ki mit bánt meg. A szülőgy azt mondta, hogy járjunk elő jó példával, de ez nem róla és nem rólam szól. Önökről szól, ha van mit és felhívják a 353 94 et <Sessz> A előtt itt van, ott van egy szerda, aztán még egy szerd, amikor annak idején ezt a 873-as középhullámon megcsináltam. Először másodszor vagy harmadszor már nem emlékszem, de fantasztikusabbnál fantasztikusabb történetek voltak. Most senki nem telefonált. Tizet találtam, tíz hibát az életemmel eddig nem hibáztak én előttem, még sohasem ennyit.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 tudomásul veszem. Ha nem, hát nem. aztán szám végén jön az Árjugaim mi és aztán ha nem volt az utolsó műsor, akkor egy újabb kísérleti műsor. Jó reggat! Jó Nagy követtem el. Mondhatom, hogy de most egy igazi... Amikor, amikor elvártam az De vár egy pillanat, meg megengedő, hogy a Szilágyit felhívjam, hogy ketten beszélgethessünk önnel, mert ebben egyeztem meg, és ha önnek nincs kifogása ellen, akkor felhívnám. Nincs. Kis türelmét kérem. Lehet. Hárman vagyunk a vonalban, ön, ha akar bemutatkozik, ha akar nem, Szilágy János és én. Tamás vagyok. Jó reggelt kívánok, akkor legyen széles, mondja el, hogy itt bánt meg. János, amikor akar szólaljál meg, nincsenek szerepek. Keserű körülmények között vártam el az első házasságomból. Ők házasságot hoznak, ha akarnak. Le kéne hallgatni valakinek a rádiót. Megismerkedtem egy hölgyel, gyönyörű szülőgyel. Bármely baba bármilyen pillanatra már most elzárja a rádiót, csak onnantól kezdve fog tudni. Keserű körülmények között Elzártam. Tökéletes. Jó, akkor kezdjük előről. Tehát elvártam az első házasságomból elég keserű körülmények között. És öt év múlva megismerkedtem egy másik hölgyel, szerelembe estem bele, és az első házasságomból, 1979-ben nekem ítélt a bíróság a gyereket, tehát egyedül nevelhettem a fiamat. <kül> a föld befogadta a gyermekemet, egész jó házasságban éltünk, és mikor megjött második gyereket ebből házasságból, és az első gyerekem ebből házasságból, akkor kicsit megváltozott a viselkedése, Hát hát háttérbe szorult a gyermekem, egy kicsit a házasságból, előző házasságban hozott gyermekem, kicsit háttérbe szorult, és erre nem figyeltem oda eléggé. Nem vettem ezt észre az akkori nagy, hogy is mondjam, éhezer méretemből, talán örültem a más. Hány éves volt ez a gyerek? Akkor ö, ö, első iskolás volt, tehát 6 éves volt. Uh -huh. Na, akkor a következő fordult el, ö, bizonyos körülmények, ö, úgy, hogy is mondjam, ö, alakultak, hogy a életem eléggé ö, ö, sok munkával telt el, tehát naponta 12 órát dolgoztam, sokat szoktam távol, és hát egy kicsit megradult a család élet is. Lényeg, hogy kaptam egy olyan információt a feleségemtől, hogy ő nem tudja ellátni a két gyereket, és ez egy megoldás ebben az esetben, hogy a, én első házasságban hozott fiamat tegyem be egy hetes iskolába, amiről tudom, laktunk a szociális emberek, hogy és egy elég jó helyre bekerült, ha ezt jó helynek lehet nevezni. Később, ha utóbb életemben kiderült, hogy ez egy 50 rossz döntés volt. És hát ez egy idegenes dolog volt. És, ez egy kollégium volt, vagy mi volt ez? Ez egy hetes iskola volt. Az mi? Nem, mikor megyünk a, a Budak-Kesszi úton, végén működött, lehet, hogy most is működik egy hetes iskola, tehát hétfőn bevittem a gyereket, és akkor onnan, csak pénteken hoztam haza, szombat minden vasárnapot együtt töltöttük. No, ami telefonált a ő, hogy elkövetett egy hibát, egy bűnt, nevezzük, aminek akarjuk. Bűn, Mérjen rá. Igen. Hogy mi a. <tos> a, a nem tartottam, de a gyerek. Jó, azt kérdezi a Szilágyi, hogy mit bánt meg. E, Hello? Uh, az a kérdés, hogy mit bánt meg. Uh, azt bántam meg, hogy, hogy a gyermekemtől megbántam, uh, és beszettem ebbe az iskolába. Úgyhogy.. Mostani életemben, amit lehet a, a folytatott beszélgetések közben önnek neked egy olyan trauma volt, amit már nem hevert ki, és már 40 éves. Ez hogy derült ki? Hát ő. Akkor mi beszélgetünk a fiammal erről a dologról. Tehát én hallgatom őt, hogy miért ilyen hallgatok? Hát, tulajdonképpen nagyon jó viszonyban vagyunk, de. Hát de van egy kis olyan. De szívesen nézés az ő én... fia, ha jól veszem ki, harmincon túli már. Talán negyveren is túli. en is túl vagyok, de a fiam már 40 éves, igen. Hát ezt mondom, akkor ne haragudjon, ez a felfedezés, ez mikori felfedezés? Húsz évvel ezelőtti felfedezés. Tehát amikor már... Tehát én... akkor is meglehetősen kései volt már. Pár év, pár év elvártam abból a házasságomból is. és akkor, akkor vissza... Ö, ö, Vettem a fiamat magam mellé, és hát az ágyommal, aki ott maradt házassában, hogy jó viszmúna vagyok. De a fiamról van szó hogy ő benne egy. Mennyi ideig tartott ez a periódus? Egy évig. Tudja, mi a fura? Ha engem? Igen, hallom, igen. Igen. Ebben az a fura, hogy van egy gyerek, Akit ön berak egy heti iskolába, tehát magyarul hétfőn elvisi péntekig, nem látja, Igen. mint kiderül húsz év múlva, kiderül az ön számára, hogy az a gyereknek egy erős trauma volt, amit ön akkor egyáltalán nem vett észre, amit igencsak furcsálok, <gül> mert a gyereknek nyilván nem volt olyan hangulat, amit előtte, és mind a eltelik hús év, a gyerek egy harmadőt egy ember. Egyszerre ne beszéljen, mert senki nem hallja. Hogy, hogy hogy ilyen spéttel bánta ezt a dolgot meg ilyen későn és ilyen hatással volt éve ennyi idő elteltével éve. tehát ez tíz éve bennem van úgyhogy nem most bántam meg hanem hát mondjuk el hogy most van lehetőség hogy ezt elmondom önnek a, a, vagy, a, hát itt a, a, a jó de hadd legyek ez így ben radikális alatta nem bánta de igen de mégis tette. De, amikor tette, nem is gondoltam a lényegre. Tehát, hogy is mondjam, volt Zottesferrel... egy Kikötötte a gyereket egy karóhoz hétfőn, és pénteken megfogta, elhozta a pórást és hazavitte. Csak éppen nem kutya volt a végén, hanem gyerek. Igazavon. De? Igen, igaza. De viszont a, a, ugye a másik old... Viszont a felesége békét, vagy a feleségével a békét azt megszerezte ezzel. Én nem szerettem meg, mert hát ő is elváltunk egy év aztán... múlva. Emiatt? <gül> Emiatt, nem ilyen miatt. De általános dolgok miatt váltunk el. Na most végül is miért ezzel a. Egy a. Ezzel a. Ezzel a. Ezzel a. Ezzel a. Ezzel a. Ezzel a. érkező a. Ezzel a. Ezzel tehát magyarul, uh, uh, kitől kért bocsánatot, uh, sírdogált-e emiatt? Illetve ha bocsánatot kért, azt elfogadta-e a fia? Vagy mi történt aztán? Rengeteget sírdogáltam, de... Maga a szemrehányás, amit a fia tett, az hogyan szólt? ma is tart, nem szó se, hogy egy, van egy, lehet, hogy ezt csak én érzem, mert aranyosan a fia, meg semmi probléma nincs, de lehet, hogy ez csak egy saját érzésem belül, hogy... Elnézést létezik, hogy a fia nem is élte azt meg, mint amiről ön panaszkodik, de önnek olyan lelkismeret furdalása van, amit akkor is megfogalmaz, ha a fia egyébként ezt az időszakot nem is élte meg annyira negatívan, mint ahogy ön egyébként erről most beszélt? Igen, pontosan. Én, én azt javaslom önnek, ha lehet, Igen. azt csinálnám, hogy a, a saját magam nagyon rossz és negatív érzését oldjam, hogy a fiával, Erről az időszakról hosszan Jó, De Szilágyi, várj egy pillanatra, várj egy pillanatra, itt, de vár egy pillanat, van egy mozzanat, létezik, hogy ez egy olyan lelkismeretfurdalás, amit nem lehet megbeszélni a fiával, mert a fia egyáltalán nem okolja olyan mértékben az apját, mint amilyen mértékben az apának furdalása van. Én, nem én azt mondom, hogy a fiától kérem bocsánatot, én azt mondom, hogy a fiával beszélgessenek. De lehet, hogy a ez nem is érzékeli ennyire komoly problémának. Most jöjjön a főszereplő, mennyire beszélünk el az ön története felett a Szilágyival? Ez önnek komoly a probléma, vagy a gyereknek? De mi a kettőnknek probléma? csak hogy olyan nem, nem, nagyon nyilvános ez, hogy mindenki magában tartja ezt a dolgot. Ezért mondom, hogy két ember beszélhet erről teljesen nyíltan. És a, Igen, a. Igen. Tehát én egyszerűen kíváncsi volnék, ha én lennék az ön helyébe, hogy a azokat a bizonyos heteket, amikor hétsőn elvitték, mindeneken visszahozták, ő ezt hogy éltem meg? Megalásztak. Nagyon hiányzott a szülők ház neki az alatt, kevés volt a reggeli. Mi volt az, az alaerős? Azért már úr vagyunk, etnék vele. Test. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hányszor beszélgettek önök már erről? Fú, nagyon sok. Akkor mondja meg, hogy mi a hiányérzete? Hogy nem tudjuk kibeszélni. Tehát... De magyarul az is létezik Lelké... elnézést, hogy azt mondom, hogy akkor ez Nagy... elértek a történet végére, hogy ennél tovább nem tudnak jutni. Tehát ennek a történetnek az a vég, akkor szerintem így most, hogy itt nem hallhatunk meg, mert alapvetően jókedvűek vagyunk mind a ketten, de mégis van a valami, egy kis tüske, hogy szokták mondani. Ő most bagatelizálja azt, ami történt. A helyzet az, hogy önnek lelkismeret furdalása van, valószínűleg joggal, a fia felmentette, ön viszont saját magát nem tudja felmenteni, és így fog meghalni. Szeretnénk tudom. Igen, ön dolgozik közben valahol? É, most már nem dolgozom, mert most már ennyi volt a munkám, amelyet dolgozom, persze. Én Igen, csak valaki öntől valamit kérdezett. Igen, és én visszaváltottam, és akkor elutasítottam a kérdést. De ön mit csinál most éppen? Én ö, sütök, ö, süteményeket sütök. A Na, látja például ebből a süteményből, édes, jó, finom kis süteményből, kínálja meg a fiát. És amikor megjövő, bék, tehát, bék, bék, meg én lesz hogy mondd, volt megjövő, mert mert mert édesi a temények ott a hetes iskolában. Mi mondott? <gül> ő is Pék? Pék, igen. Nem tudom, hogy ki lehet, hogy a ő is ilyen napad dolgozik. Tehát. De nem együtt dolgoznak. Én napad dolgozom, én meg éjjel. De, de ugyanott? Más, más munkahelyet dolgozom. A, kise, a kisebbik gyerek milyen véleménnyel van erről a történetről? Nagyon érdekes a kérdés. Mind a három gyerek is imádja egymást. Olyan munkát végeztem egész életemben a családdal kapcsolatban, hogy... Hogy az álmaim azok voltak, hogy három különböző asszonytól a három gyermekem, de azért dolgoztam, hogy ők meglegyenek, és nagyon szeretik a gyerekek egymást. Együtt dolgoznak, együtt élnek, együtt tanulnak, vagy együtt nyaralnak, szóval semmi probléma a gyermek. Jó, hat év van az első és a második, és a második és a harmadik között hány év van? Második és a harmadik között három év van. Nagyon szépen köszönöm. Folytathatjuk Szilágyi fél-tíz után? Igen, de egy módon még hozzáfűzhetsz, Hozzáfűsz, de már nincs vonalban a hallgató. Ja, már nincs, akkor nem tűzök hozzá. Azt kérdezem tőled, neked van olyan dolgod, nem tudj elmondjad, ami egyébként neked úgy okoz lelkismeretfurdalás, hogy a másik már rég feloldozott, de neked még mindig... Hello. Hello. Azt kérdezem, hogy neked van-e olyan amit amitől a másik már rég feloldozott, de neked mégis megvan? Nem tudok ilyesmiről. Jó neked. Régen, amikor még a színikritikusok kritikusok nem vásároltak szakmai jegyet. Adjunk még egy esélyt valakinek, aki esetleg el akarja mondani, hogy miben tévedett és miben volt emiatt lelkismeretfordulása, vagy nem tévedett, elkövetett valamit, amit megbánt. Vagy, elkö vagy nem követett el valamit és elbánt. Egyáltalán valamit megbánt, és annak a körülményét itt elmeséli. 3,53,94,51. 353-94-51 először és legalább, meg csiad, házad, és a nyolc, Valamit megbánt a Mert tett vagy nem tett 353-94-51 másodszor 93, 94, 51 senki többet? Kivági Jánosnak a közelműködést Átvonulok a Csalóckival egy másik stúdióba. 353, 94, 51, senki többet. Harmadszor, Fiala janos gmail.com.